Не від того, що відчула сором, а через те, що була застуканою. Так, він у мене запнувся на мить, а заразом запишався. Сильний. Надя рефлекторно опустила очі, збагнувши, про який спів, ймовірно, йдеться. Вона мерщій прикрила долоної очі і навпомацьки вийшла з кімнати. Втім, не розрахувавши відстані, добряче вдарилась об стіну. «З тобою все, гаразд?» – стривожився Гнат, намагаючись дістатись до рушника. «Думаю, що так, потерла носа. Я чекатиму на тебе внизу». Надя ще довго сміялась над собою і спробує належно вийти зі ситуації. Гнат після усіх ранкових процедур і сніданку відправився засовувати речі в багажник. Надя також не гаяла часу. Поверх своєї валізки поклала запаковані в чорний чохол палиці. «Що це? Лижний сезон, здається, ще не розпочався. Дотепно, дарма смієшся». Це трекінгові палички, що полегшують підйом вгору. Вгору? Так, я за активний відпочинок. Тому приготуйся. Підкорятимемо одну з вершин, поглянула з викликом. Гнад не був певен, що зможе похвалитись хорошим результатом, бо ніколи раніше не доводилось робити щось схоже. Депутатський статус не дозволяв схожі розваги. За норму було гріти кісточки на Мальдівах чи Сейшелах, або після полювання на оленів в компанії друзів спалювати в сауні зайвий жирок. Але відмовитись від пропозиції нової знайомої не міг, бо тоді б виставив себе слабаком або ще гірше – стареганем. Тож відповідь була очевидна – легко. Надя усміхнулась, добре знаючи, що легко не буде. Розділ сьомий Другою Надя мовчала, зосередивши погляд на місцевих пейзажах. Щоразу проїжджаючи повзукраїнські села, ловила себе на думці, що за містом почуваються значно спокійніше Столична метушня все дуже виснажувала та дратувала Бачила своє життя в атмосферному Львові чи Івано-Франківську Проте чим довше перебувала в столиці, тим важче було вирватися з її танет. Київ затягнув, але так не зумів підкорити Гнат одягнув протисонцеві окуляри тому Надя не бачила, що впродовж дороги він кидав на неї зацікавлені погляди. Дівчина роззолась та зігнула в колінах ноги, ухопивши їх двома руками. Її голова лежала на спинці сидіння, погляд замислений. В цю мить вона мала надзвичайно загадковий вигляд. Цікаво, що зараз коїться в її голівці. Гнат знову зосередився на дорозі, відчуваючи поряд Наді дивний неспокій. Надя вийшла зі своїх роздумів і поглянула на Гната. Той був зосереджений на дорозі. Її приваблювала швидкість, з якою їхав чоловік, і впевненість, з якою він вів авто. Надя поглянула на руки, що тримали кермо. Чомусь завжди звертала увагу на пальці рук. Любила, коли в чоловіка вони були чисті та доглянуті, без затверділих мозолів, чи тим паче брудом під нігтями. Вгната вони були бездоганні. На лівій руці чоловіка красувався масивний розумний годинник. Нічого дивного, писк моди. Подумала та покрутила свій механічний, рімінець якого вже давно слід було замінити. Цей годинник дістався їй після смерті мами, а тому був пам'яткою. Надя продовжила оглядини. З-під білої футболки Гната пробували смітні м'язи. Їй відразу згадався сьогоднішній ранок, коли вона застукала його уволеного в душі. Гнатові безумно було чим похвалитись. Хоча сама Надя вважала, що головніше за зовнішній чоловіка, є його внутрішній світ. Зупинимось, перекусимо, заодно заправимось. Ти прочитав мої думки? Мій організм потребує кави, потерла долонями обличчя та мимоволі позіхнула. Вони заїхали на заправку і, не гаючи часу, вийшли з авто. Я по каву, а потім заправлю. Я можу це зробити, доки ти замовлятимеш. Що? Заправиш машину? Здивувався Гнат, бо ніколи не чув, щоб хтось з його жінок проявляв схоже бажання. «Не розумію, чому тебе це так дивує? Я ж не будинок збираюсь будувати. Тобі що, бензин чи дизель?» «Хоча, здається, я знаю». Надя вийшла з авто та потяглась до шланга з дизельним пальним. «Звідки тобі відомо, що саме споживає моє авто?» Надя на долю секунди завагалась з відповіддю і врешті здвигнула плечима. «Один мій знайомий їздить на такий, що йти». Гнат промовчав, але відповідь Наді засіла в голові. «Що це в неї за знайомий, що їздить на такому дорогому позашлюховику?» Перекусивши гамбургер та випивши американо, Гнат з Надею знову вирушили в дорогу. Збадьорившись, дівчина почала розмову. «Гнат, ти ходив коли-небудь в гори?» «Якщо вважати пагорби горою, то так», – розплився в усмішці, що видалась Наді надзвичайно привабливою. «Але якщо серйозно, то ні». Ми взимку зі Сергієм і Лізою обираємо лижі. Мені здається, що ви з донькою доволі близькі. Так і є, вона моє все. На цих словах Гнат запнувся, адже збагнув, що в цю мить могла відчути Надя. Так і було, що разу при згадці про власного батька в області серця починало нити. А я ось жодного разу не стояла на лижах. Не біда, навчу тебе, Гнат глянув на Надю. Він ледве відірвав погляд від її очей, що дивились на нього відповідь Ті були великі, ясно карі Яке, здається, починали полонити його холостяцьке серце Гнат заледве зосередився на дорозі Ще не вистачало врізатися щось До готелю добрались вже пізно ввечері Втомлені після дороги мріяли про гарячий душ і ліжко Гнат обрав комфортний котеч в місті Яремче Вечерю замовили в номер, бо сили йти в ресторан не залишилось Завтра о шостій «Чому так рано? Тому що маю побоювання, що до Маковиці ми й до ночі не дійдемо!» Зеркнула на Гната, що рудував ножем і виделкою, вправно розрізаючи угірок «Натякаєш, що я білоручка? Що ж, побачимо!» «Сподіваюсь, ти взяв зі собою спортивний одяг!» «Не в костюмі ж діловому йти в похід!» «Насміхайся, скільки влізе. «Я достатньо витривалий!» Гнат замовк на долю секунди «Навже я це сказав голос?» Надя кивнула, ледь стримуючи сміх, бо зрозуміла, про яку ще витривалість їй йшлося. Дівчина зібрала брудний посуд і відправилася до себе в кімнату. «Добраніч, Над», – сказала по дорозі. «Добраніч, Надю». Вранці після легкого сніданку Надя та Гнат вирушили в похід. Дівчина в повній готовності з рюкзачком на плечах чекала на чоловіка внизу. Гнат не барився, укомплектований з них до голови спустився до дівчини. «На побачення з ведмедами зібрався? А ти, бачу, ніяк не припиниш тролити мене!» Пройшов повз, залишивши в повітрі запах стійких, дорогих парфумів. На диво йшлося легко. Вранці було прохолодно, але вже в обід, коли сонце піднялось, зробилось спекотно. Гнат стягнув вітрівку та поклав до свого рюкзака. Надя йшла попереду, розминаючи шию. Він інколи кидав погляд на її сідниці, що в чорних легінсах мали доволі апетитний вигляд. «Ти довго розглядатимеш мій зад?» – не втрималась від зауваження. «Аж до самої вершини». Надя також скинула куртку та пов'язала її поверх талії, чим закрила доступ до сідниць. Гнат хмикнув, задоволений, що спровокував дівчину своїм дотипом. Вирішили не зупинятись на перекус, а йти далі. Здавалось, ці двоє заціяли між собою перегони. Насправді втомились вдвох, але здаватись першим ніхто не збирався. «Спітнів так, наче підіймаєшся на Еверест», – не припиняла сипати жартами Надя. Наприкінці маршруту почала псуватись погода, що пришвидшило підйом. Вершина зустріла своїх відвідувачів сильним вітром і набурмосеним небом. Дощ не входив в плани Наді, тому вона пришвидшилась і обігнала ганата. «Ти завжди любиш бути всьому першою?» – запитав через десять хвилин, приєднавшись до дівчини. «Зазвичай», – зиркнула на небо. Пропоную зробити на згадку селфі і заховатись в сироварні. Заодно купимо якогось сиру. Гнат погодився. Швидко сфотографувались на його телефон і вирушили униз. Не розумів, навіщо було стільки йти вгору і не насолодитись сповна усіма краєвидами. Неподалік виднілись дерев'яні хатинки та альтанки, в яких попри можливо зливу продовжували сидіти туристи. Гнат знадив, вже не бігли на випередки, а в спокійному темпі спускалися до сироварні. Як тільки нові йшли до магазину, розпочався сильний дощ. Довелося затриматися і заодно влаштувати собі перекус під накриттям. Здається, дощ не збирається вщухати. Менеться, це ж Карпати. Злива й насправді невдовзі припинилась. Лише накрапав невеликий дощик. Спускатись виявилось важко, бо після дощу доріжки дещо розмило. Було слизько і некомфортно. Надя декілька разів послизнулася і ледь не впала. Проте щоразу Гнат опинявся поряд, хапаючи її за талію. В одному місці було важко пройти. Надя ніяк не наважилась переступити через завалу грунту, хоча ніколи не вважала себе боязкою. «Дай руку!» Гнат, як справжній чоловік, хотів їй допомогти. Втім, здивувався, бо Надя закам'яніла на місці, не поспішаючи брати його руки. «Довірся мені! Ну ж, Бонадю, я голодна і хочу додому. І ще в мене промокли ноги. Коли я говорила про одяг то взуття також мала на увазі. «Ти зараз не про це думаєш. Хапай мою руку і ходімо. Ще трошки залишилось». Надя ще якусь секунду поміркувала, та врешті вхопилась за руку і перестрибнула за валу. В обійма Гната відчула себе в безпеці і здивувалась, бо ніколи раніше нічого схожого вона до кого не відчувала. Гнат не квапився відпускати рук. Йому було також приємно. Він замилувався Наде. Її чорняве волосся від дощу намокло, та приклеїлось до повік. Тоді він обережно прибрав вологі пасмо з обличчя, залишивши на смоглій шкірі теплий слід від пальців. Весь цей час в Наді він вбачав зухвали молоде дівчисько, але щойно розгледив в ній те, чим на його думку повинен бути наділений його ідеал жінки. Розділ 8. В ній читалась загадка, котру бажав поступово розгадувати. Попри гострий язик відчувалась ніжність, що проявлялась в манерах і рухах, пристрасть. Надя була наділена жіночністю, а для Гната це енергія, свобода думок, гармонія зі своїм тілом. Фігура в неї була досконала. Запах її тіла, шкіри, волосся пробуджували в ньому жагу. Характер на перший погляд здавався норовливий. Насправді розглядів дещо інше, вміння поступитись, вміння бути слабкою. Те, що Надя вагалась хапати його за руку, насправді було про прийняття допомоги та довіру. І це було не дивно. Життя в дитячому будинку навчило її покладатись лише на себе. А можливо, в її житті було ще щось, про що поки не здогадувався. Гнат волів розігнати набуті за життя тривоги, аби тільки вона була щаслива йому закортіло припасти до пухких губ, які Надя вкрила прозорим блиском. Здавалось, вони пахли полуницею. Настроєний був на опір. А то й на ляпас. Але ні, вона відповіла на поцілунок не з меншим завзяттям. Так би цілувались, але туристи, що спускались слідом, порушили їхню інтимність. Гнат притягнув до себе Надю, аби нікому не заважати. Він вже й забув, що намочив ноги і що ще хвилину тому рвався до готелю. Не розумів, що на нього напливло, чи гірська атмосфера, чи прогулянка на свіжому повітрі, але так би стояв, зігріваючи в обіймах Надю. Втім, в погоди були свої плани. Дощ, що накрапав, знову перетворився на зливу. «Ходімо, а то захворіємо, а я страшенно цього не люблю», – промовив Гнат і потягнув дівчину за собою. Надя до кінця шляху тримала Гната за руку, намагаючись не думати про поцілунок. В її плани не входило закохуватись. Мислила так, наче могла на це вплинути. Коли опинилась за зачиненими дверима ванної кімнати, злякалась. Злякалась своїх відчуттів. Відчуттів, яких ніколи не знала Їй здавалося, що її погляд і то змінився Ляснула себе по розпощілих від душу щоках Розгнівалась на Гната, бо спокусив їй На себе, бо дозволила На світ, бо був сповнений підлості та зрад Гнат досі відчував смак полуниці на своїх хвостах Прицелував достатньо жінок Але жодна не пахла ніжністю Він бачив страх в надзіних очах Відчував, як напружилось її тіло Ніби чекаючи підступу Тепер йому ще дужче захотілося зазирнути їй в душу Втішити, захистити від самої себе Вони домовились після того, як приймуть душі і продягнуться Піти до ресторану Гнат в коричній вісорочці та світло-сірих штанах чекав на дівчину Втім Надя виходити не поспішала Тоді він постукав, аби запитати, чи все гаразд І поквапити її, бо вже добряче зголоднів Гнат смикнув за дверну ручку, двері відчинились але виявили, що Наді ніде немає. Збирався її зателефонувати, як раптом дівчина увійшла до номера. «Де ти була? Ми ж наче домовлялись повечерити разом». «Я вирішила перед вечерею прогулятись». «Все добре?» – глянув підозріло. «Так, можемо йти». Надя пішла вперед вільною впевненою ходою. Її хвилясте волосся, що розсипалось по прямій спині, рухали з нею в такт. Гнат заледві відірвав захоплений погляд від чорної сукні, щоб тягнула струнке тіло, підкресливши ідеальні форми. Через розпал сезону в ресторані виявилось доволі людно. Але це не зашкодило Наді та Гнатові провести гарну вечір. Кухня була смачна, грала жива музика, Наді наче розслабилась, забувши на час про свої страхи і тривоги. Змушений визнати, що такого роду відпочинок мені сподобався. О, а я що казала? Надя підняла келих шампанського і промовила тост. «За нове відкриття!» Я за те, аби в цьому житті спробувати все Підтримую Куди наступного разу? Гімалай? Ти з першого верлу під кори? А там побачимо Розсміялись, не припиняючи діймати одне одного жартами Раптом Надя замовкла, вдивляючись у бік сусіднього столика Гнат перехопив її застиглий погляд і здивувався Коли побачив, що вона дивиться у бік чоловіків, котрі за пляшкою дорогого вина Обговорювали питання, пов'язані не лише з бізнесом але й політикою. Знаєш когось з них? Що? Здригнулась від чоловікового голосу. Надя хутко надала обличчю байдужості і спокійною інтонацією відповіла. Ні, здалось. Може, підемо, бо мені тут занадто гамірно. Гнат погодився. Справді, було вже пізно. Надя схопила сумочку, намагаючись хочіше пробратися до виходу. Тільки б залишитись непомітною для очей одного з тих чоловіків. Проте чоловічий голос усе-таки зупинив її. «Надя, це ти?» Чоловік, якому на вигляд було років сорок, якщо не більше, з солідним животом підійшов до дівчини і відразу напоровся на її людяний погляд. «Вибачте, але ви помилились», – розвичали доволі впевнено. Незнайомець здивовано усміхнувся, бо був переконаний, що це не так. «А мені так не здається!» Нахилив голову набік, мовляв, розумію, чому вдаєш, наче бачиш мене вперше. Та, можливо, все, що згадаєш? Дівчина вже сказала, що ви помилились, втрутився Гнат, роздратований нахабною поведінкою незнайомця. Чоловік не збирався вступати у конфлікт і підняв руки догори. Здаюсь, мабуть, справді помилився, визнав і відступив. Не займатиму вас гарної ночі. Крикнув у слід і повернувся до друзів, що хотіли було вже втрутитись Надять шкурнули з ресторану, ледь стримуючи тремтіння в руках До котеджу йшли мовчки Лише коли опинились всередині, Гнат запитав «Хто це був?» «Я не знаю, я ж сказала, що він помилився Але він назвав твоє ім'я На світі чимало, нать. Я не розумію, чому тебе це так хвилює?» «Та ні, не хвилює Просто мені здається, що ти щось приховуєш від мене» А навіть якщо так, то що з того? Ми не рідня, не подружжя, щоб бути чесними одне з одним. Чи ти подумав, що після цього поцілунку маєш право втручатись в моє особисте життя? Я дійсно подумав, що між нами на тій горі щось промайнуло. Але бачу, що помилився. Між Гнатом та Надою запала мовчанка. Ще годину тому відчував радість від закоханості, а зараз розчарування. «Нам краще повернутися додому», – сказала Надя. Мабуть. Гнат пішов до себе, гадаючи, що стало причиною Надіної реакції. Думав, що вона, як і він, щось відчула. Та помилився. І чому так гостро відреагувала на його слова про начебто знайомство з тим чоловіком? Список його питань продовжував поповнюватися, а заразом відчуття, що Надя щось приховує. Ранок прийшов в мовчанні. Лише перекинулись кількома словами щодо сніданку. Їхали також, мов німі, кожен у своїх думках. Надя то спала, то читала, намагаючись уникнути погляду Гната, що виходило вкрай важко, якщо брати до уваги, що їхали вони в одному авто. Коли повернулись додому, Гнат не витримав і запитав. «Надю, що відбувається? Ти мовчала усю дорогу. Я тебе чимось образив? Поясни». Проте відповідь здивувала Гната дужче, ніж сама поведінка. Та й почав ставити питання. «Я нічого не розумію», – роздратувався. «Ненавидів, коли ходили довкола». «Я хочу переїхати. В твоєму будинку стає затісно». Надя роззернулася і похабцем почала складати речі. «Чому? Ти можеш пояснити?» – поклав долоні її на руку, аби заспокоїлась. «Тому що так буде краще для нас обох». Гнат схопився за головою, чуваючи, як втрачає терпець. «Відпусти мене, поки не пізно». «Про яке пізно йдеться?» «Поки я остаточно не закохалась в тебе». Гнат стояв, мов прикутий до землі переварюючи сказане. Виходить, не помилився. Він зробив кілька кроків вперед, бажаючи від радості захопити Надю в обійми. Надя не рухалась, лише невпевнено поглянула на чоловіка. Він здійняв до гори її підборіддя, аби бачити погляд карих очей. «Навіть не мрій. Я не відпущу тебе». «Тоді тримай міцно, щоб не втекла», – прошепотіла, розтоливши вуста уста для поцілунку. Гнат штовхнув ногою валізу, в яку Надя вчепилась міцно обома руками, схопив її на руки і відніс до своєї спальні, віднині спатимемо разом. Надя притислась до чоловіка, без наміру перечити. Нехай сьогодні вони будуть щасливі, а завтра, а до завтра ще далеко. Розділ 9. Надя лежала тихо, боячись розбудити Гната. Його від міцного сну важка рука Лежала в неї на животі, а голова на плечі Обіймав так, мов боявся, що втече І мабуть втекла б, але не наважувалась Цієї ночі дізналась про себе багато нового Те, про що поки не можна було розповідати Надя усе-таки спробувала визволитись з обіймів чоловіка Втім, тільки новорухнулася, як біля вуха зазвучав його сонний голос «Втекти надумала? Я ж казав, що не відпущу» «Утримання людини проти її волі карається законом. Хто тут в нас такий розумний?» Гнат перевернувся на живіт і опинився над Надею зверху. Великі карі очі сміялись. Вже й не пам'ятав, коли почувався таким щасливим. «Пролежав би з тобою цілий день, та мушу йти на роботу. Розумію, мені також через дві години потрібно бути в магазині». Зеркнула на наручний годинник, з яким ніколи не розлучалась. «Надю, я тут подумав». Запнувся, не знаючи, як відреагує дівчина на ідею, що щойно спала на думку. «Ти не проти будеш, якщо я запропоную тобі роботу в одній з моїх фірм?» «Проти не буду. Але все залежить, що саме ти запропонуєш. Бути твоєю секретаркою – не варіант. Я й так сплю з тобою». «Я й не здогадувався, яка ти в мене безсоромна». Притягнув до себе, впиваючись розпаленим поглядом в її губи. Знову почав палку цілувати. Доки Надя не перервала процес «Все, припини!» «Кажи, яка саме робота?» розреготалась від лоскоту на своїй шиї «Залежить, що ти вмієш добре робити» Глянув зі серйозним виразом обличчя Але за посміхнувся Бо знову думки понесло не в той бік «З деякими твоїми вміннями Сьогодні вночі я вже встиг ознайомитись особисто І хто з нас двох безсоромний?» Спокусливо закосила губу Адже справді було що згадати Добре, добре. Давай серйозно. У мене є свій автосалон, і там якраз звільнилось місце менеджера з продажу. Вимоги щойсь здебільшого, а пунктуальність, стресостійкість, досвід у сфері продажу, бла-бла-бла. Готовий особисто все показати та розказати. Також обіцяю хорошу заробітну платню та бонуси. Надя сумнівалася. Відразу і стільки змін, Гнат по-своєму зрозумів її нерішучість, і поквапився запевнити, що їй все вдасться. Насправді для Наді не було нічого неможливого, жодної роботи вона не боялася, і те, що впорається з поставленою задачею, теж не сумнівалася. Невпевненість полягала в іншому. Страх підпустити до себе надто близько Гната, заразом розкрити всі деталі свого минулого. Спочатку їй це не лякало, та не тепер, коли закохалась. Ще вранці планувала втечу, а зараз отримала пропозицію не просто перспективнішої роботи, а шанс розпочати життя заново. Чого на світі не буває? Відважилась, ризикнула. Я згодна, але спершу я повинна звільнитися з попередніх робіт. З цим не повинно виникнути труднощів, а вже завтра все мені покажеш. Домовилась, Гнат помітно радів, почувався, ніби виграв лотерею. Надя з рюкзаком на плечі увійшла до магазину дорогих напоїв. Не могла сказати, що їй тут не подобалось працювати. Однак роботу її мрії також не вважала. Вона привіталась з охоронцем, що часто покручував чорні вуса. На щастя, колеги-консультанти були зайняті рекламуванням товару, тому їй вдалося непомітно прошмигнути повз. Не встигла постукати в директорські двері, як вони відчинилися, звідти вийшов солідний чоловік, а за ним сама директорка. Розпашіла, щаслива. «Надя!» Жінка навіть зам'ялась, бо не очікувала побачити дівчину так рано. «Проходь!» Вона зачинила двері, усміхнувшись чоловікові на прощання. «Новий шанувальник?» «Як би ж. Колишній. Як кажуть, все нове давно забути старе». Жінка поправила зачіску, що розтріпалась після любощів на робочому столі і зайняла робоче місце. «Ти як?» «Розповідай». Здається, твоя відпустка ще триває, глянула у календар, що майорів червоними і зеленими відмітками. Думаю, вона ще затягнеться. Що, трапилось? Ліля уважно глянула на дівчину так, мов хотіла розгледіти в неї на обличчі відповідь. Надя розповіла про знайомство з Гнатом і про його пропозицію працювати в нього. Ти впевнена, що вчиняєш правильно? Не впевнена, відповіла, не задумуючись. Ти закохалась? Надя змовчала. Але все і так було написано на її обличчі. «Я так і думала. І що тобою керує, можна не питати? Кохання чи бажання гострих відчуттів? Або ж як ти це називаєш, афера? Два в одному. Дивись, дівчина, дограєшся». Надя й сама розуміла, що обома ногами стоїть на тонкій кризі. Один обережний рух і провалиться під лід. видертися звідки буде неможливо. Пам'ятай, повернути сюди можеш будь-коли. Твоє місце ніхто не займе. Я знаю. Дякую, Лілю. Жінки обійнялись. Їхні стосунки давно перестали бути робочими. Ліля була для Наді наче старша сестра, що направляла на вірний шлях. Для самої ж жінки Надя була донькою, якої ніколи не знала. З двох інших робіт Надя звільнилась в телефонному режимі. Миття унітазів і робота офіціантки були додатковим підробітком. Або радше розвагою, відомо лише їй одній Надя стояла перед чорними металевими воротами, що надійно захищали будинок від сторонніх Могла б зникнути, залягти десь на дно, аби тільки далі від Гната Але почуття, що неочікувано відкрились, не давали ступити і кроку назад Так і стояла, доки не роздався телефонний дзвоник Якщо ти досі в чомусь сумніваєшся, то, запевняю, тебе не варто Голос Гната вивів Надю зі ступору як відчував. Відпусти свої страхи. А якщо нічого не вийде? Якщо ми не спробуємо, то й не знатимемо. Я готовий ризикнути. А ти, Надю? Ти готова? Надя підняла догори голову і помітила у вікні постать Гната. Він чекав на відповідь. Його добрі очі увесь час, що вона тут стовбичила, стежили за нею з другого поверху. Ти нічого про мене не знаєш. Минули є у всіх. А знати мені потрібно одне. І що? Про твої почуття до мене. Вони є. Зовні Гнат залишався спокійним, однак в душі все раділо, думав, що нікого й ніколи вже не покохає. Та життя подарувало йому зустріч із Надією, з жінкою сповнено таємниць непростого дитинства, сповнено характеру, труднощів та унікальності водночас. Я готова ризикнути. Надя натисла на кнопку пульта який їй раніше вручив Гнат. Ворота в спокійному темпі почали розсуватися. Гнат поклав слухавку і поквапився до Наді, що вже переступала поріг подвір'я. Назад немає вороття промовив, тиснучи на пульт. Надя озирнулась. Від звуку воріт, що стукнулись, здригнулась. Від людної вулиці, що була позаду, розділяв один крок. Бери й біжи. Знову запанікувала. Втім відчувши руку Гната на своєму плечі, заспокоїлась. Він повів її до будинку, готовий будь-що зберегти їхні стосунки. Вранці, поки Надя готувалась до свого першого робочого дня на новій роботі, ось часливлений Гнат розмовляв з донькою телефоном. Ліза, мов відчувши в житті батька зміни, сама зателефонувала йому. – Голос в тебе радісний. Зізнавайся. Наважився заговорити з цією апетитною сусідкою, що живе навпроти. – Нічого від тебе не приховаєш. Та не в сусідці справа. «Так, заінтригував. А в кому ж тоді?» «Приїжджай ввечері». «О, навіть так? Приїду неодмінно». Зібравшись, Надя присіла та налила собі чашку кави, не маючи розуміння, з ким розмовляє Гнат. Вирішила за цей час погортати стрічку новин в своєму інстаграм. Попередній аккаунт вона давно видалила, але нещодавно вирішила створити нову сторінку. Інформації про себе в ній не вказувала, як і не викладала особистих фото. Лише опублікувала декілька своїх робіт з хештегом «Моя творчість, мій порятунок». Підписана була здебільшого на творчих людей і тих, хто цікавився живописами гончарством. «Хто телефонував?» – відклала мобільний, не знайшовши там для себе нічого цікавого. «Ліза, сьогодні ввечері приїде до нас в гості. Але ще надто рано. Гнат, чому ти не запитав мене? Можливо, я ще не готова?» «Ні, я нічого не маю проти твоєї доньки». Але знайомитись, коли ми тільки почали зустрічатись, вважаю, рано. По-перше, заспокійся. Взяв за обидві руки і притягнув до себе. Він заклав хвилясте пасмо Наді за вухо, змусивши від проявленої ніжності заплющити очі. По-друге, я переконаний, що кращого часу, ніж зараз, не буде. Ми всі дорослі люди, нічого поганого не трапиться. Прошу, довірся мені. Довіритись. В житті Наді це було найважчим пунктом. Нікому не довіряла, окрім себе. І поки наступати собі на горло була не готова. На новину про знайомство з Лізою відреагувала з острахом, бо брала ще одну відповідальність не на себе, а за себе. Вона увійшла в стосунки, як у ті громістки, на перший погляд надійні ворота, продовжуючи й надалі стискати в руках пульт, що дозволить будь-коли втекти назад. Розділ десятий Перший робочий день на новій роботі розпочався за графіком. Гнат ще по дорозі в автосалон розповів Наді про тонкощі роботи. Коли і як звертатись до клієнта, як ставити питання. Наді уважно слухала та запам'ятовувала все, що їй говорив Гнат. Як тільки, но ну, увійшли в салон, відчули на собі уважні погляди майбутніх колег. Гнат представив всім Надю і передав її в руки старшому менеджерові Антону, перед цим показавши кабінет директора. «Родницький Сергій Ігорьович», – прочитала на табличці, що висіла на дверях. «А де твій кабінет?» – напружилась при згадці цього імені. «Цим салоном керую Сергій. Я 15 кілометрів звідси. Та основний наш офіс знаходиться в центрі міста, там ми буваємо частіше за все. В багатих свої примхи, я зрозуміла», – демонстративно закутила очі. «Звітуватись мені доведеться перед Сергієм, я правильно розумію?» Частково. Надію, ну що ти дуєшся?» – відреагував на її хмурий вираз обличчя. «Якби ти попередив мене, що доведеться працювати на твого друга, я б відразу відмовилась. Працюватимеш ти на мене, якщо тобі цього легше. Бо все це – наше з ним спільне. Я не розумію, чому ти його так ненавидиш. Ви ж навіть недостатньо знайомі. Просто відчуваю від нього якусь загрозу». Потерла долоні, явно нервуючи. Зрозумівши, який має зараз вигляд, Зійшла до гната та обвела руками його шию. Не ображайся на мене, я тебе не підведу. Це ти не ображайся. Я не хотів змішувати роботою особисте, тому в мить миті прийняв це рішення. А щодо Сергія, він не образить тебе. По перше, я не дозволю, по друге, він не такий, як тобі могло здатись. Я й сама не дам себе скривдити, навіть не сумніваюсь. Надя відсунула папери, що лежали на робочому столі Сергія. А потім ми й сама забралась на нього верхи. Очі Гната від неочікуваності збільшились і вмить набули темного кольору. «Нічого, якщо ми це зробимо тут», – прошепотіла томливим голосом, стягуючи зі себе мережевні трусики. «Ти божевільна! З хвилини на хвилину має прийти Сергій!» «Тим паче!» – Надя протягнула Гната за кроватку та охопила міцно ногами його сідниці. «Потрібно поквапитись, доки нас не застукали!» Від застукування їх розділяла доля секунди. Надя злізла зі столу та встигла одягнути трусики, коли до кабінету увійшов Сергій. Відразу здогадався, чим тут займались ці двоє. Надя не знітилась під його важким поглядом, навпаки, відчула в собі силу і впевненість будь-що протистояти йому. Я ввів Надю в курс справ, першим заговорив Гнат, відчувши в кімнаті напругу. Та я бачу. Сергій поправив теку з документами що наче розлетілись, бо хтось господарював на його столі. Чоловіки обмінялись двозначними поглядами. Ніби раніше тут нічого схожого не відбувалось. Мушу бігти», – Гнат зеркнув на годинник, а потім на Надю, що готова була до бою. Незважаючи на те, що були не одні в кабінеті, поцілував дівчину. «До вечора. Сподіваюсь, ви поладите». «Іди вже, не з'їм я твою Надю». Двері за Гнатом зачинились і Надя залишилась сам на сам з Сергієм, від якого продовжувала віяти холодом. Він сидів в своєму шкіряному кріслі, зухвало розглядаючи її довгі ноги. «Давай одразу прямо. Я б не хотіла, щоб наша взаємна антипатія якось вплинула на Гната. Я виконуватиму свою роботу, як цього вимагатимуть мої обов'язки, а ти не вставлятимеш мені пальці в колеса». «Я не довіряю тобі», – прервав різко раду. «Це взаємно. Я впевнений, що ти не випадково з'явилась в житті мого друга, і я це доведу». «Хай щастить!» – Надя зібралася йти, але строгий голос Сергія зупинив її. «Це ще не все», – підвівся з-за столу і крикнув в спину. «Я впевнений, що десь бачив тебе, не можу поки згадати, де саме, але неодмінно пригадаю». Наді вже й самій було цікаво, де. Інтуїція підказувала – що неспроста вона відчуває до нього неприєзнь. Прищурені очі Сергія холодили душу, а голос викликав незрозумілий страх. Надя випрямила спину і під зневажливим чоловічим поглядом вийшла з кабінету. На щастя, їй вдалося відразу порозумітися з колегами, які охоче викликалися допомогти розібратися з необхідними робочими процесами. Вона не знала, чи така люб'язність була спричинена проханням Гната, чи ж її вмінням прихиляти до себе людей. Але від дружнього настрою колективу їй стало значно легше Попри прискіпливість Сергія, свій перший робочий день Надя вважала успішним Вона здивувала не лише колег, але його, уклавши цього дня договір купля авто Додому поверталась в піднесеному настрої, забувши, що попереду на неї чекає ще одне, не менш важливе знайомство «Я взагалі планував завести собаку» «Хотів завести собаку, а завів Надю» Долинули з кухні веселі голоси. Один належав Гнатові, а інший, в його дочці. «Мене обговорюєте?» Від несподіванки побачити Надю в кімнаті запанувала тиша. Гнат немов мала дитина, що нашкодила, збентежився, адже те, що вона тут почула, могло образити її. «Не зважається, ми так жартуємо», – провів долоною позазмаглі руці, що від доторку вкрилась сиротами. «Я зрозуміла», – відповіла спокійно, не маючи наміру ображатись. Натомість підхопила розмову. До речі, я нічого не маю проти собаки. Будеш вигулювати нас обох. А ще я люблю, коли мене чухають за вушком. Лізья з насторогою, спостерігала за Надою та батьком. Інша б вже влаштувала істерику, надувши свої зроблені губки, не приносила батькових подруг, з якими мала випадковість перетнутись. Вона, звісно, бажала татові щастя, але не з молодими вискочками, схожими на ляльку Барбі. Проте Надя своїм дотипом і реакцією на підслухану розмову відразу викликала приязнь. «Я, Ліза», – простягнула руку, обвішану різноманітними браслетами. «Надя, твого тата вірний друг», – промовила, глазуючи з чоловіка. «Ну все, припини, я не це мав на увазі. Я вже й не пам'ятаю, з чого все почалося. Негарно вийшло, визнаю». «А по-моєму смішно», – заговорила Надя, зиркнувши на Лізу, що зовні була схожа на Гната. Їй була відома їхня історія, як батька та доньки, і це неабияк підкупило. Бо те, з якою теплотою і любов'ю Гнат відгукувався про Лізу, викликало повагу. Нічого гріха таїти. Заздрість теж, адже в її житі не було такої людини, як Гнат, що зумів би огорнути батьковою любов'ю, з яким би були на одній хвилі, до якого б змогла будь-коли прибігти, аби просто помовчати. «Дівчата, я сподіваюся, ви поладнаєте» і не почнете одна одній видряпувати очі. Ми вже поладнали, прощебетала лі, заглянувши на Надю, що схоже була цієї ж думки. Нарешті матиму з ким глузувати. Наморщила носа та притулилась догната. Це те, чого я боявся. Не відсахнувся, обіняв у відповідь, помітивши в очах доньки схвалення. Відтак полегшено видихнув. Наступні дні пройшли у відносному спокої. Все псував Сергій, що своїм упередженим ставленням і постійними підозрами намагався спіймати Надю на чомусь гарячому, почувалося, наче під прицілом снайпера, що вичікував зручного моменту, аби випустити смертельну кулю. Гнатові жодного разу не поскаржилась не бажала псувати їхню з Сергієм дружбу. Сергій також мовчав, не намагаючись більше переконати гната в її підступності та корисливості був переконаний, що не помиляється. І Надя не та, за кого себе видає Після робочого дня Надя мріяла, якомога швидше опинитись вдома в обійма Гната Але на її превеликий жаль вимушена була затриматись Бо в одного з працівників сьогодні був день народження Гнат ще вранці попередив про їхню так звану традицію Де вродинник пригощає весь колектив Обіцяв також бути, втім зателефонував, що затримується Тоді Надя остаточно втратила настрій, бо без Гната не почувалася в безпеці вона вдавала, що слухає анекдот, який натхненно розповідав менеджер Антон, а насправді відстежувала Гната, що покинув її на призволяще. А вмить, коли наді усміхалась колезі через зиркала на екран мобільного, Сергій завзято згадував, де міг бачити її вродливе личко. На перший погляд мала вигляд безвинної овечки, або ж принаймні хотіла такою видаватись. Проте манери, обізнаність в сфері бізнесу, вміння тримати спину – і це не поняття метафори, видавали її. Сергій відчував, що близько до розгадки, її овечка невдовзі попадеться до рук мисливця. Цього разу не обійшлося без музики й танців. На середині святкування в наді розболілась голова, тому вона вирішила піти в кімнату, де працівники переодягались та зберігали свої речі. Надя знову зателефонувала гнатові і нарешті, почула заповітне Я вже їду. Настрій відразу покращився. Здавалось, навіть головний біль і той минувся Надя глянула в люстерку і несподівано завмерла Позаду неї стояв Сергій, безсоромно розглядаючи її фігуру Вона заховала дзеркальце і збиралась піти «Куди?» – грубо схопив за плечі та притис до стіни Вінко взнув поглядом по уніформі, яку носили всі працівники Але на Наді вона дивилась особливо гарно Дівчина витримала на собі огохтивий погляд Намагалась не дозволити загнати себе в кут Він знав це і тому продовжив наполегливо провокувати Коли Сергій спробував нахабно проникнути рукою їй під спідницю Надя не витримала і з усієї сили дала йому ляпаса «Не смій, інакше!» «Що, розкажеш Гнатові? Він вже їде сюди!» Надя схопилась відчиняти двері, але від злобного сміху Сергія застигла на місці «Я згадав, де бачив тебе» Надя набрала повні груди повітря і важко видихнула. Усміхнулась собі, відчувши в душі осад гіркоти. Розділ одинадцятий Невпевнено роззирнулась, бажаючи швидше закінчити розмову. «Ідеш?» – запитала, приховуючи страх. «Не прикидайся дурепою», – вискалив рівні білі зуби хижий, наче вовк. «Мені відомо, хто ти така». Сергій поправив краватку. Втішений, що секрет розгаданий. Він повільними кроками наблизився до Наді, маючи на меті вивести її на емоції. Тильною долоною торкнувся її чорнявого волосся, змусивши відчути не тільки огиду, але й обурення. «Зараз ти брюнетка, а тоді, здається, була блондинкою». Надя різко відмахнулась від руки чоловіка. «Що тобі від мене треба?» «Це ти мені скажи, що тобі потрібно відгнати?» вже припинили добре платити за послуги, і ти вирішила знайти інший дохід?» Кинув погляд на її сідниці «Я не збираюсь з тобою обговорювати своє особисте життя» Надя позадкувала до дверей, не маючи наміру щось доводити «Я ще не закінчив», – схопив боляче за лікуть «Мене не обходило твоє життя і те, чим ти на нього заробляєш до моменту, поки ти не вирішила обвести довкола пальця мого кращого друга «Я кохаю Гната» Тому за нього можеш бути спокійний. Ти думаєш, я в це повірю? Таким, як ти, не можна вірити. Роздягнете до гола. Ви самі готові віддати останні гроші, аби тільки отримати бажане. Чи не так, Сергію?» Висмикнула руку та провела дрібними пальцями по гудзиках чоловікової сорочки, відчувши, як під білою тканиною напружились м'язи. Перейшла в наступ, не маючи на меті спокусити його. «Хитра стерво!» Схопив за горло, ледь стримуючи, щоб не придушити «Я розповім йому, чим ти заробляєш собі на життя» «Люди змінюються», – сказали радше, аби заспокоїти себе «Такі, як ти, не змінюються, у вас одне на меті. Цей діалог міг продовжуватись довго, обоє мали що сказати Обоє вірили у власне переконання Сергій думав, що йому вдасться залякати Надю Але вона виявилась із залізною хваткою Завівся від її зухвалості та вмінню чинити опір Я не розповім нічого Гнатові, але за однієї умови Надя не могла допустити, аби Гнат дізнався про її минуле від Сергія Який насправді робив це не тому, що бажав другові кращої жінки А тому, що заздрив, бачивши, що той щасливий Надя боялась, що Гнат не зможе прийняти правди про її минуле Тому готова була вислухати «Хочу тебе спробувати» Цікаво, яка ти на смак, ковзнув чергове з голоднілим поглядом по стронких ногах. Говорив, буцім, то розмова йшла про дегустацію нового морозова, а не дівчину найкращого друга. Ні за що. Тоді ти зробила свій вибір. Сергій підійшов до дзеркала, що висіло на дверях дерев'яної шафи, провів долонею подекуди сивому волосі, а потім поправив улюблену краватку, втішаючись ситуацією, яка склалась. Він повернувся до працівників, залишивши стурбовану Надю чекати Гната. Коли за Сергієм зачинулась двері, дівчина хопилась за стіну, відчувши, як темніє в очах. Не знала, як тепер поводитись, що говорити Гнатові, в якого дозволила закохатись собі. Знала інше, що від кохання одні негаразди, що не варто було до себе нікого близько підпускати. Надя піднайшла очима свою сумочку і худко непоміченою вибігла з автосалону. Але план втечі не вдався. Сильні чоловічі руки спіймали дівчину за талію, налякавши її до крику. «Надіо, це я, не бійся, що з тобою?» М'який голос Гната привів дівчину до тями. Вона перетислась до нього усім тілом, відразу відчувши себе в безпеці. «Тебе хтось образив?» «Ні, це все через головний біль. Страшенно розболілась голова. Може лікаря викликати? У мене є хороший знайомий, зараз йому зателефоную». «Ні, не потрібно. Відвези мене краще додому». Вони сіли в авто і попрямували до будинку, що, мабуть, вже ніколи не встане її. Свою тривогу Надя ховала за головним болем і поганим самопочуттям. Гнат проявляв наябийку турботу. Але ні гаряча ванна, ні ромашковий чай не допомогли. Надя знову боролась з пітьмою, яку воліла більше ніколи не випускати назовні. Тримала своє темне минуле за сімома замками, і тепер воно могло бути викрите. Вступати в стосунки було її помилкою Помилкою, через яку тепер доведеться страждати не лише їй Після останньої розмови з Сергієм минуло понад тиждень Весь цей час Наді чекала, що він про все розповість Гнатові Але нічого не відбувалось Відтак постійно знаходилась в підвішеному стані, чекаючи, що ось-ось її таємниця розкриється Телефонував Сергій, просив, аби я після обіду приїхав в автосалон Промовив за сніданком Гнат Надя ледь не випустила чашку з рук, бо це означало, що над нею знову нависла загроза викриття. Маю підписати документи і заразом забрати деякі папери. Та й зі Сергієм ми щось давненько не бачились. Ця робота до добра не доведе. Надя остаточно втратила апетит. Не знала, як поводитись, аби не виказати свого хвилювання. На щастя, Гнат змушений був швидше бігти на роботу. Тому Надя мала час заспокоїтися і нарешті прийняти той факт, що рано чи пізно він про все дізнається. Зосередитись на роботі вдалося важко. Вся її увага була прикута до зачинених дверей, за якими знаходились Гнат і Сергій. Через свою необережність і неуважність вона мало не втратила клієнта. Добре, що старий менеджер, помітивши, що з нею щось не так, прийшов на поміч. Надя була впевнена, що в цю мить підлий Сергій ділиться з Гнатом своїми відомостями про її минуле. Минуло, мабуть, півтори години, коли двері нарешті відчинились, і першим з кабінету вийшов насуплений Гнат, а за ним зрозуміли Сергій Чоловіки попрощались і розійшлись Коли Гнат підійшов до Наді, то не міг не помітити, що вона зблідла «Надю, що з тобою?» – доторкнувся її чола «Все добре?» «Ці дні», – закотила очі «Не стануть же вони обговорювати особливості її організму прямо на роботі» «Ти чимось засмучений, чи мені здається?» «Та деякі проблеми на роботі. Вирішиться!» – поцілував дівчину в губи. «Мушу бігти. До вечора. Люблю тебе!» Надя від нервового напруження присіла на стілець, який бутім то хтось навмисне поставив біля ніг, що якоїсь миті стали ватними. В потаємних муках вона провела ще два дні. На полегшення Наді Гнат не бачив, що з нею коїться. Адже вимушений був на декілька днів поїхати у відрядження. Зарилась тоді носом у його шию, вмліючи від терпкого запаху. «Дякую тобі за можливість відчути себе коханою. Говориш так, наче прощаєшся. Надю, з тобою справді все гаразд? Бо в мене таке відчуття, що ніби щось змінилось». «Змінилось!» – кричала душа. «Я покохала, і тепер ти моє вразливе місце. Те, що спочатку було грою, стало для неї покаранням». Надя дочекалась, коли розійдуться всі працівники, і постукала до кабінету Сергія. «Я знаю, що ти прийдеш», – промовив, цішаючись своїй перемозі над нею. «Я назавжди зникну з його життя, але Гнат нічого не повинен про мене знати. Краще залишитись загадкою, ніж гіркою правдою». «Як шляхетно з твого боку», – не прогавив можливості уколоти. «Ти знаєш, що потрібно зробити, аби я мовчав». «Який же ти покидюк!» Боролася з бажанням вчепитись йому зубами в горлянку. «Не розумію, чому ти ламаєшся? Поводишся так, наче вперше. Чи ти спиш лише за гроші? Тоді вибач, цього разу платиш ти». Знав би, яку ціну. Надя боролась з відразу, яку в ній викликав Сергій. Заборонила собі думати та будь-що відчувати. Він мав рацію, вона робила це не вперше. Проте вперше грали не за своїми правилами. Надя повільно стягнула спідницю, а за неї блузку. Вона бачила, як напружився Сергій, ледь стримуючись, аби не пошматувати її смугле ідеальне тіло. Знала, який ефект викликає в чоловіків, і тому вміло користувалась їхньою слабкістю. Надя висмикнула зі зачіски коричневу шпильку і розпустила своє довге волосся. На якусь мить Сергій зачарувався її зовнішністю. Втім, наступної секунди збісився. Вмостився на дивані, даючи зрозуміти, що чекає на відверті любощі. Надя скинула зі себе решту одягу, а потім зачинила двері на ключ. В цей вечір їй поглинула власна темрява. Марно було боротися з собою. Вона та, ким була завжди. «Тебе підвести?» – проявив турботу, застібаючи ширинку штанів. Нічого не відповіла, мовчки підвелася з підлоги та одягнулася. Як тільки-но вийшла з автосалону, виблювала. Не пам'ятала, як дійшла до будинку, але воліла б померти прямо по дорозі Розділ дванадцятий Надя прийняла гарячу ванну, переодягнулася в чистий одяг і склала речі у валізу Вона вирвала з блокнота чистий аркуш і збиралась написати записку Проте слова не лізли до голови Щоб вона не писала, все звичатиме недолугу і не матиме жодного сенсу Не озираючись назад, вийшла з будинку Невдовзі приїде таксі і відвезе її звідси якомога далі. Не обманюватиме себе, в цьому будинку почувалося по-справжньому щасливою. Саме тут переродилася і отримала шанс на життя, про яке завжди мріяла. Хм, дурепа, подумала, що варта кохання. Надя оживилась, коли помітила блиск автомобільних фар. Ще якісь лічні хвилини, і вона буде вдома. Яким було її здивування, коли з авто вийшов Гнат? Потрібно було бути сліпою, щоб не помітити на його обличчі розчарування. «Чому?» «Найди, що б там не було», – утримав за плечі. «Тобі потрібна інша. Дозволь самому вирішувати, хто мені потрібен. Ти не розумієш. В мені надто багато демонів. Я якось з ними розберуся». «Надю, скажи чесно, чого ти злякалась?» Дівчина підвела погляд, бо не сила було дивитись Гнатові в добрі очі. «Він не розуміє. Він не прийме». Зайдемо в будинок і спокійно про все поговоримо Ні, я для себе вже все вирішила Я лише хочу з усім розібратись, але ти не підпускаєш до себе Не змушуй мене скиглити, впадати в істерику Не личить в моєму віці триматись за чиюсь спідницю Але чесно буде, якщо ти поясниш, чому вирішила піти Надя подивилася вбік, звідки повинно було вже проїхати таксі Та вочевидь доля вирішила все по-своєму Нічого не залишалось, як повернутися сюди і пройти у кухню. Гнат вимкнув чайник та запросив Наді присісти. Обіцяю відпустити тебе одразу, як отримую всі необхідні мені відповіді. Боюсь, це неможливо. То назви хоча б одну причину, через що ти вирішила піти. Надя хотіла з цим швидше покінчити, бо чим довше вона тут залишалась, тим важче ставало. «Я не здатна кохати», – зізналась, заламуючи на руках пальці. «Мені це не потрібно. Тоді, виходить, я помилявся, бо клянусь увесь цей час, що ми були разом, я відчував твоє кохання. Значить, я вмію добре прикидатись. Навіщо ти це робиш? Навіщо намагаєшся зробити мені боляче? Для чого? Аби я відпустив тебе? Ти сам хотів почути правду. Не намагайся мене зрозуміти. Просто прийми факт, що ми різні і разом нам не бути. Маячня якась». Занурив в волосся, не розуміючи, що між ними раптом сталося Надя, звісно, відразу зарекомендувала себе як людина з непростим минулим Але Гнат переконливо вірив, що зможе вилікувати її за життя набуті рани Я ніколи не належатиму жодному чоловікові Це було її правилом, життєвим кредом, яке певний час вірила За яке трималась і яке після зустрічі з Гнатом похитнулось Гнат відклав приготування чаю Зараз би випити чогось міцнішого, бо, здається, ця дівчина вирішила випробувати його на міцність Сам не розумів, чому так сильно тримається за неї На його досвіді було безліч жінок, та найскладніше виявилось з Надією. «Дай собі шанс покохати, відкинь усі сумніви», – лагідно змахнув з лиця її волосся Було приємно, томливо Надя прикрила густі чорні повіки Вона не відчувала з жодних з чоловіків з якими доводилось мати справу, схожі ніжності. Гарячого бигната вкрили поцілунком гладке від зморшків чоло. «Звільнись!» Надя притихла в чоловікових обіймах, прислухаючись до себе, до свого серця. «Ти однаково не врятуєш мене!» – промовила крізь сльози, припинивши врешті пручатись. Знав би, скільки ще доведеться чути цю фразу. Не знав, напевне, чи була для нього карою за минулі гріхи, чи винагородою. Але те, що стало його випробуванням, вже не сумнівався Вранці прокинувшись в обіймах магната, Надя почувалася, наче знову на світ народилась Її ціло перебувало в стані невагомості, а душа, здавалось, літала поза межами Однак, як тільки згадувала про Сергія і таємниці, яких ставало все більше Одразу поверталась в стан пригніченості Вона усвідомлювала, що Сергій продовжуватиме свій шантаж і надалі схилятиме її до сексу Гнат, нам потрібно поговорити Чоловік тут же насторожився Не зовсім те, що я хотів почути вранці за сніданком Глянув з-під лоба, облишивши їсти Я хочу звільнитися з роботи Знаю, з мого боку це звучить легковажно, але... Чому? Тебе хтось образив? Чи я недостатньо тобі плачу? То знай, цього місяця я планував виписати премію Як кращому працівнику А ще... Зупинись! Розчулилась, бо в кількості питань вбачала прояв турботи Зрозумій, це не зовсім мій шлях Всі ці люди, продажі, конкуренція Знаходжусь, наче в банці з отруйними павуками Я здебільшого здатна обскакати будь-кого і в будь-чому Та цього разу відчуваю, що втомилась Відчуття буцімто знаходжусь не на своєму місці Розумію Справді? Бо я боялась, що ти не зрозумієш Почнеш вмовляти залишитись «Спробуй вмов тебе», – посміхнувся, закотивши очі. «Я розумію, про що ти говориш. І тому не тому тобі. Та й не маю на це жодного права». «Дякую». Надя повисла на шеїгната, цілуючи його у виголену щоку. «Але поки я не знайшов когось на твоє місце, доведеться затриматись». Надя погодилась, бо не мала вибору. Найгірше, що чекало попереду, була зустріч із Сергієм. Вона не знала, як він поводитиметься та що говоритиме. Надіятись на те, що проблема само собою розсмокчеться, було би безглуздо. Такі, як Сергій, не прогавлять шансу заподіяти шкоду. Байдуже, чи перед ним знаходиться ворог, чи то близький друг. Побачивши в салоні Гната, а поряд з ним Надю, Сергій залишився спокійним. Мав би здогадати, що дівчина виявилась хвацькою. А втім, буде чим зайнятися. Брудні думки одразу заполонили чоловічий розум. Товариш його штанах ледь не виказав хтивого бажання. Надя намагалась не зустрічатись поглядом з Сергієм, бо відразу перед очима поставала картина того вечора. Вона попрощалась з Гнатом і вирушила переодягатись. "Можна з тобою поговорити?" звернувся до Сергія Гнат. З його хмурого виразу обличчя було зрозуміло, що розмова буде серйозною. "Ходімо в кабінет. У мене для розмов є захований спеціальний коньяк". «Не цього разу", промовив Гнат доволі холодно. Йому не терпілось мерщі дещо для себе прояснити Як тільки на увійшли до кабінету, заговорив «Сірий, що тобі зробила Надя?» Сергій відподаво зробив великі очі Невідомо, що Гнатові наговорила бісова дівка Вона хотіла звільнитись, І ти вирішив, що причиною цьому є я? Браво, друже! Гнат махнув рукою, мовляв «Давай не тільки без жіночих образ» «Чому ти дозволяєш їй керувати собою?» Почав Сергій «Я не розумію, про що ти говориш. Ми кохаємо одне одного. Нам добре разом. Міг би порадіти за мене. Та я бачу. Заради неї ти готовий повішати на мене всіх собак. А ти не думав, що я тут зовсім ні до чого? Ти ж нічого про неї не знаєш. А ти? Адже говориш так, ніби тобі щось відомо, Бо якщо так, то не мовчи і поділись». В кабінеті утворилась напружена мовчанка. Гнат і Сергій, мав ті два ковбої, стояли, вдивляючись один одному в очі. Згустки хмар насувалась над їхніми головами. Питання було одне, хто з них перший схопить револьвер і вистрелить? Нічого мені не відомо, але я й досі їй не довіряю. Говорю, як є. Друже, я дякую тобі за турботу, але дозволь самому у всьому розібратись. Я вперше за довгий час щасливий. І навіть якщо почуття Наді виявляться фейком, то це буде потім. Однак зараз мені добре. Сергій розвів руками, не сказав правду. Не тому, що пожалів друга, а тому, що не міг відмовити собі у задоволенні керувати ситуацією. Бути завжди попереду усіх. Бути кращим. Речі, що керували ним впродовж життя. Конкуренція – це те, з чим він не змириться ніколи. Якщо потрібно буде... То без вагань позбудеться людина, що зазіхнула на його територію. Певний час вважав Гната кращим другом, але чим більше вони перебували в лавах бізнесу, грошей, чималих зв'язків, його охоплювало суперечливе бажання в усьому бути першим. Тема була вичерпана. Чоловіки потисли один одному руки, іначе, порозумівшись, розійшлись. Гнат зустрівся поглядом з надою, що сновигали між автівками та клієнтом, що мав намір придбати котруся з них. Усміхнувся їй і вийшов з автосалону. Цілий день Надя була